Săptămâna trecută, tot săptămâna trecută, mai exact sâmbătă 14 martie, în întreaga lume, nu greșești dacă spun asta, a avut loc marșul pentru știință, inclusiv la București. Marșul pentru știință e o mișcare proștiință și nu împotrivă cum s-ar putea crede. A pornit anul trecut din Statele Unite, sigur că da, într-un context politic anume. Ce este foarte interesant este că după ediția de anul trecut a acestui Marș pentru Științe, Centrul pentru Comunicare Politică al Universității Delaware din Statele Unite Firește a realizat un sondaj printre participanți. 1.040 de uh, oameni au fost întrebați De ce au venit la marș? Ce i-a motivat să iasă la marș? Printre multele răspunsuri, 86% dintre ei au răspuns, citez, pentru promovarea educației științifice și a alfabetismului științific. Am încheiat citatul. Așadar, e nevoie să ne alfabetizăm științific. Cristian Presură, ești de acord? Bună ziua! Bine, bine ai venit! Da, da, avem nevoie și să nu uităm că, de fapt, școala, în mare parte, asta trebuie să facă. Bun, din moment ce atât de multe răspunsuri au fost că e nevoie de așa ceva, pare că nu se întâmplă. Cam, mă rog, cam nicăieri. În Statele Unite, clar, dacă de acolo au fost răspunsurile, poate că nici la noi nu se întâmplă pe cât ar trebui. Da, este adevărat. În afara școlii există această atracție către subiecte extrem de exotice și oarecum facile lucruri pe care ne dorim să, le, să se întâmple și din cauza asta mulți dintre noi cad, cădem pradă acestor subiecte de pseudoștiință. Uh, unul, uh, poate greșesc, dar să mă corectez dacă eu cumva greșesc, că un subiect foarte tentant și nu de azi, de ieri, de, de multă vreme este cel legat de perpetuum mobile, nu? de speța, nu știu, cât, nici mai contează cât spețe, că oricum așa ceva practic nu poate să există. Uh, de, ce, de ce totuși continuăm să cădem în capcana asta? Uh, da, perpetul mobile sunt uh, în fizică de două spețe Prima speță este de a obține energie din nimic și al doilea este de a face un lucru să se învârte în continuu folosind numai un mediu de temperatură constantă. Sunt într-adevăr mulți oameni care vin cu tot felul de magneți și încearcă să demonstreze că acei magneți se mișcă la infinit. De ce suntem atrași de subiectul ăsta? Pentru că este fascinant. A obține energie din nimic, Perpetum spot, de Speța 1 ne-ar fi extrem de util. Am auzit o emisiune de televiziune în care se spunea, zice, cineva a descoperit așa ceva în România, iar noi, dacă am folosit veția respectivă, am putea ca să renunțăm la toate frația de petrol, la toate, să spun, gazele de șist, pentru că, iată, avem ceva cu care obținem energie din nimic. Și nu avem? Nu avem, nu, nu, chiar nu avem, nici noi, nici alții. În cazul de față era vorba de uh, cunoscutele pile Carpen, construite de inginerul Nicolae Vasilescu Carpen, care a fost, de fapt, unul dintre oamenii de știință cei mai buni pe care i-a dat România. Un fizician, uh, mers la Paris, uh, doctorat în fizic, uh, lucrând chiar pe teoria relativității, printre altele, întors în țară, a fost profesor la facultate a construit tuneluri, bine, a fost șef de proiect uh, construcție de tuneluri a construit uh, stații de uh, transmisii de telegraf, uh, a ajuns până și ministru, a fost și rector deci uh, Nicolae Vasilescu Carpă nu este un, uh, un nume de referință Și atunci, uh, cum este asociat cu ceva ce practic nu se poate întâmpla? Nu mă refer la pilele Carpă, ci la fenomenul uh, Perpetu mobile, uh, mă rog, la asta mă gândeam Da, exact, pentru că atunci când a fost foarte tânăr a descoperit ceva nou pe ca care nu era de plin înțeles și la momentul respectiv a scris într-adevăr un brevet de invenție în care sugera că ar putea să fie vorba de un perpetu mobile de spița a doua. Uh, După aceea a ignorat acel brevet de invenție și nu a mai revenit, deci nu a insistat că el a descoperit ceva sau a descoperit ceva împotriva legilor fizicii, uh, numai că peste timp, peste mulți ani, uh, alții au găsit acel brevet de invenție și le-au luat, ca să spun așa, de-a gata, ca și cum acel brevet de invenție ar fi fost o demonstrație a unui perpetuum mobile, ori nu este așa, brevetele de invenție nu sunt demonstrații, brevetele de invenție sunt niște fraze care încearcă să protejeze o anumită idee sau alta, dar de multe ori se brevetează lucruri care, care nu funcționează. Bun. Dacă ar fi să extindem puțin discuția, ce e de făcut totuși pentru hai să spun așa, mă rog, dramatică, combaterea fenomenului pseudoștiințific? Personal, cred că trebuie să avem cumva o cum să zic o atitudine cumva mai activă. N-aș vrea să zic agresivă, dar cumva mai activă. Uh, tu știi că eu locuiesc în Olanda și vin de câteva ori pe an în România. Remarc cum televiziile din România sunt, cum să zic eu, pline de pseudoștiință. Și ok, accept că în fiecare dimineață cineva poate să asculte horoscopul și e interesat de horoscop, deși se știe în general că horoscopul nu are cum să spună adevărul horoscopul este o interpretare a unor lucruri dar se acceptă lucrul ăsta dar când vezi la televizor că se discută de exemplu despre energiile universului pe care noi le-am acumulat în mintea noastră și în felul ăsta ne-am influențat viața sau când uh, auzi că se vorbește despre așa numită mistică cuantică adică ar fi ceva, mecanica cuantică ar avea ceva de a face cu Dumnezeu se discută despre experiențe extrasenzoriale în realitatea cuantică lucruri care pur și simplu amestecă fizica într-un mod nepotrivit atunci stai și te întreb dacă nu cumva este prea mult și personal cred că trebuie nu numai să provovăm știința, dar la un moment dat să fim atenți cu subiectele de pseudoștiință Bun, dar cum putem, de exemplu, cum se poate combate să spunem un subiect dintre cele pe care mi le-ai dat, dat ca exemple, câtă vreme Cei care le susțin sunt convinși de asta. Oamenii de știință, pe de altă parte, sigur că sunt sceptici, dar poate că scepticismul lor merge la extreme. Ei știu, știu un lucru. Cum să, cum să împaci cele două mă rog, tabere, dacă poate fi vorba de o armonizare? Adică da, tu susții că trebuie combătut. Da, da, da. Dacă îmi permiți, aș propune ca să adăugăm la Consiliul Național Audovizual lui Mischin, poate am zis din greșeală cu fântul poate o, o, altă, o altă mică secțiune pentru știință. Adică acel Consiliul Național Audiovizualului nu mai să, să identifice derapaje atunci când e vorba de atacuri la persoană sau când e vorba de încălcări ale libertății presei, dar cumva să, să măcar să scoată în evidență dacă nu să ia acțiune atunci când există prea multă prea multă pseudoștiință uh, în televiziuni pentru că eu personal consider că acesta poate să fie uh, un fel de atac la sănătatea științifică a, a, a societății noastre. Uh, adică în același fel poate că cumva se pot lua măsuri sau se poate limita timpul în care se dau ele sau orele în care se dau ele dacă devine prea mult. În așa fel încât de ce nu să, să nu influențeze măcar tinele generații. Tineri generații să crească cu o, o cunoștință, cum să zic eu, uh, matură a acestor subiecte de știință și să nu se lasă ușor păcăliți. Pentru că de ce ne-ar face bine să fim uh, alfabetizați științific mai mult? În primul rând, pentru că trăim într-o societate de tehnologie, societatea devine din ce în ce mai tehnologică, depindem de calculatoare, depindem de curentul electric din jurul nostru nu mai suntem cei care merg la țară și dau cu sapa și și-au -și mâncarea din pământ avem, cum să zic eu sunt alții care fac lucrul ăsta pentru noi cu tot felul de unelte tehnologice tehnologia ne înconjoară peste tot, vrem, nu vrem și trebuie să avem grijă ca să cunoaștem această tehnologie și la nivel național să spunem, nu trebuie să depindem de alte state de alte, să spun, zone pentru ca să importăm tehnologia respectivă și oricum în economia mondială dacă vrem să importăm uh, tehnologie trebuie să dăm ceva în schimb și atunci trebuie să dăm tot tehnologie pentru că are valoare uh, adăugată foarte ridicată. noi, foarte simplu trăim într-o societate tehnologică. Dar noi folosim tehnologia. De ce ne-a ajuta să și știm cum funcționează și cum s-a făcut, cum s-au, nu știu, construit telefoanele mobile, care este principiul lor de funcționare al comunicațiilor mobile, al comunicațiilor cuantice, mă rog? De Da, în cazul telefonelor mobile, de exemplu, ne ajută ca să înțelegem că, într-adevăr, nu sunt așa de periculoase, cum se spune, acele unde electromagnetice nu sunt așa de periculoase, cum se spune. Să înțelegem, de exemplu, că nu există unde magnetice. Am văzut la televizor o emisiune în care se vorbea de unde magnetice. Nu există, există întotdeauna unde electromagnetice. Deci, pe de o parte, ne ajută ca să, ca să nu ne fie frică de tehnologie, iar pe de altă parte, în societatea noastră, avem nevoie de oameni care înțeleg Detaliile acestea, deci avem nevoie, am nevoie de niște tineri care să știe cum este făcut un tranzistor, pentru că undeva într-o fabrică la ploie să se facă tranzistori, avem nevoie de tineri care să știe cum circulă curentul electric, pentru că în altă parte, știu și eu la București, cineva să se ocupe de transmisia energiei electrice. Nu trebuie să le știm noi pe toate, nu trebuie ca să știm noi toată mecanica cuantică, dar cumva această cunoștință totală a științei trebuie să fie distribuită în societate. Se întâmplă, se întâmplă lucrul ăsta în Olanda, de exemplu? Ți se pare că acolo, știu că te-am mai întrebat, dar în fine mi-ai mi servit mingea la fileu, uh, societatea olandeză este mult mai alfabetizată științific? A zice că da, este mult mai altfel. Da, da, da. A zice că da. Deși se întâmplă într-un mod natural, pentru că oamenii uh, sunt conștienți de, de tehnologie, de avantajele ei, de știință, se promovează foarte mult și cumva se autocenzurează la subiectele de pseudoștiință. Da. În orice caz, e foarte, sunt foarte interesante vremurile în care trăim. Exact cum spuneai, suntem dependenți de tehnologie, e atâta tehnologie și atâta știință în jurul nostru. Pe de altă parte, iată, negăm. Uh, Și adevărurile științifice și realizările științifice Facem apel la diverse alte, mă rog, explicații Poate e mai ușor, nu știu ce să spun Da, într-un anume fel îți este mai ușor Pentru că dacă nu te simți bine și te gândești, să spunem, la energiile cuantice ale universului Pe care tu le simți în meditația ta Te simți bine, într-adevăr Adică, la urma urmei, nu e nimica rău în a crede așa ceva În afară de faptul că nu e adevărat Dar te-ai întrebat, te întrebat dacă da. tu nu crezi, tocmai pentru că nu simți, poate ai tu un defect și nu simți. <laughs> Întreb și eu. Da, da, da. Nu, ce se întâmplă? Credința omului, deci credința omului, este ceva care, cred eu, este cu omul și va fi aproape tot timpul de acum încolo. A zice, la un moment dat că chiar este o necesitate. De ce? Pentru că suntem toți pe acest pământ. În acest univers nu știm efectiv ce este acest univers și ceea ce trebuie noi să facem e să ne asumăm viața. Să-ți asumi viața înseamnă să știi ce să faci. Crești copii, îi faci mari, cum îi educi, asta înseamnă a-ți asuma viața. Și trebuie să-ți o asumi și să faci alegeri în viață neștiind tot. Deci chiar nu știi precis ce este acel copil, ce este mintea lui, ce nu știu ce. Deci trebuie să-ți asumi lucruri, iar uh, îți asumi lucrurile prin credință. Eu, de exemplu, îmi asum prin credință faptul că copiii pe care i am sunt altceva decât materia moartă din jurul meu. Chiar dacă sunt fizician și chiar dacă, cum să zic, eu cred în acest atom îmi imaginez cumva că poate acei copii sunt cu totul altceva, poate au un suflet, poate au altceva, pentru asta mă lupt. Deci, cu alte cuvinte, îmi asum ceva prin credință. Credința face parte din, cum să zic eu, din necesitatea noastră interioară. Pe de altă parte, cum să zic eu, trebuie să fim atenți cu această credință în ce direcție să o mergem. Adică eu personal nu-mi imaginez că acele energii ale Universului care există o să, o să, o să, o să facă, ca să spun așa, copiii mei să fie fericiți pe viitor. Eu știu că ei vor fi pe fericiți pe viitor dacă știu ce fac cu viața lor. Nu am nevoie de aceste energii cuantice ale Universului. Poate ești prea sceptic și prea pragmatic. Uh, și trebuie să punem punct aici, asta e că nu mai avem timp. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența de la emisiunea de astăzi. Articolul tău e excelent despre uh, Carpen și despre pilele sale pe contributors.ro Ne auzim săptămâna viitoare. Bine, la revedere. La revedere, numai bine. Am fost în legătură telefonică directă cu Cristian Presură, cercetător la Philips Research Eindhoven, Olanda. Concurs Cartea pe care o oferim astăzi ca premiu se numește Silozul, este primul volum din seria Silozul, autor Hugh Howe, iar întrebarea pe care o pun și la care aștept răspuns la 0746 223 300 este legată de un eveniment care a avut loc aseară la Universitatea Tehnică de Construcții din București. Vă rog să mi spuneți, să scrieți la 0746 223 300 ce eveniment a avut loc aseară la Universitatea Tehnică de Construcții din București. Eveniment. Iar evenimentul despre care va fi vorba în continuare este cea de-a treia ediție a medic congresul Organizației Științifice a Studenților Mediciniști din România. Am stat de vorbă cu Mihai Stancu, doctorand la Facultatea de Neuroștiințe Sistemice a Universității Ludwig Maximilian din München, fost președinte al som adică, SOMS, adică al acestei Organizații Științifice a Studenților Mediciniști și de asemenea unul dintre organizatori. Ediția de anul acesta este cea mai mare de până acum. Vom avea 1100 de oameni. Vor fi patru zile în care vom avea parte de conferințe și de workshopuri, uri ținute și, și organizate cu ajutorul unor personalități medicale din străinătate și din România. Ne bucurăm, ne bucura pentru ceremonia de deschidere, spre exemplu, de o conferință din partea domnului Aubrey de Grey, care este cercetător afiliat Cambridge din, din Marea Britanie și în același timp la Fundația Sens din Statele Unite. Domnul acesta este uh, faimos pentru că el crede că pătrânețea este o boală și trebuie tratată. Și el asta face. E el... contra curentului. Absolut. Deci este, este aproape singur împotriva tuturor, dar este, este un, un deliciu să, să îl, să îl asculți. Noi încercăm să, să atingem cât mai multe domenii medicale. Astfel vom avea, spre exemplu, din partea invitațiilor din străinătate, vom avea un ortoped din Marea Britanie, pediatrii și gastroenterologi. Din Statele Unite, de la Los Angeles, pe lângă conferințele celor din străinătate, care acoperă domeniile de, se geriatrie, cu domnul de Aubrey de Grey, pediatrie, anestezie pediatrică, gastroenterologie pediatrică, vom avea ortopedie, oncologie. Vom avea și conferințe ale profesorilor și doctorilor din România, și workshopuri hands-on pentru studenți în care ei efectiv să facă anumite lucruri și anumite proceduri despre care ei cred că ce ce învață în cadrul acelor workshopuri le va folosi mai departe în, în carieră. Și suntem, suntem în congresul din Europa pentru studenți la medicină cu numărul cel mai mare de workshop-uri. Deci poate să-și aleagă dintr-o dintr paletă extrem, extrem de variată. Noi ne-am cunoscut în urmă cu câțiva ani, înainte de a începe Brain Awareness Week, tu pe vremea aceea erai președintele SOMS, SOM, adică da. al societății științifice a studenților de la medicină de aici din România, da. și de atunci, de atunci te știu implicat în această acțiune de Cum să spunem? Hai să spunem promovare, deși e prea puțin spus. Mai pretențios ar fi să zicem că este design social, okay. că vrei să faci... Nu, că, că vrei să, să schimbi un pic în mediul în care te afli. M-am întors, vizita de acum, patru ani din Germania, a fost foarte... s-au produs foarte multe, foarte multe lucruri. Revelatoare. A, absolut. Și după ce m-am întors de la Manhattan am venit cu, cu multă energie și uh, cu multe idei mm -hmm. am zis că dacă este să, să nu ne mai plângem că au doamne, cum este cum e în afară, dar de ce nu este și la noi de ce nu știu ce, trebuie să mai și facem ceva ca să fie ca în afară și atunci am luat-o încet, încet și am cum să spun, m-am certat pentru fiecare detaliu inclusiv cu, cu niște colegi de ai mei de la SOMS SOMS-ul exista soms există din 1987 deci are 31 de ani anul acesta a fost, a fost înființat la sugestia și cu sprijinul regretatului domn profesor Mihail Coculescu și de atunci există și membrii SOMS au făcut diverse activități, evenimente, congrese, școli de vară, școli de iarnă, experimente, foarte, foarte multe lucruri Pe parcursul anilor, deci 31 de ani și membrii și foștii membrii sunt acum, pe lângă faptul că sunt actualmente spre exemplu membrii fondatori sunt șefi de clinică prin spitalele din România din și sunt foarte mulți sunt în străinătate și fac cercetare la cel mai înalt nivel. Am avut și eu privilegiu să, să învăț de la ei. E, e, un, e un privilegiu Efectiv, este un privilegiu să, să, să ai parte de, de așa ceva. Ce abilități dezvoltă unui student implicarea într-o astfel de activitate? În primul și în primul rând îți oferă altceva. Un alt punct de vedere, un alt set de lucruri pe care îl ai de făcut, în afară de a merge la cursuri și la stagii și la laboratoare. În momentul în care te implici și tu știi că faci ai un proiect de realizat, ai de lucrat cu niște oameni uh, lucrul cu, cu oamenii și mai ales la, la proiecte mari cum este un congres este, e, e revelator îți arată niște părți ale oamenilor despre care nu știi și nu ai cum să le vezi altfel uh, munca în, în echipă stresul și, și, și toate sunt, este un alt set de experiențe pe care le ai Iar în urma lor Oamenii pleacă cu diverse lucruri Știu să Știu ce presupune Spre exemplu organizarea logistică A unui, unui astfel de eveniment Știu ce înseamnă Impactul social Să spunem Știu să Relaționeze, să comunice Cu alți oameni Cu alte părți ale societății da? Deci știu, Învață să Să facă popularizare sau în, în orice, în orice alt fel. Deci fiecare pleacă în principiu cu ce își propune să-și dezvolte. Dacă îți propui să... Eu vreau să învăț să organizezi lucrurile astfel încât totul să iasă brici și fără, fără probleme, fără bâlpieli și așa mai departe, poți ajungi să faci lucrul ăsta bineînțeles trebuie să vrei. Iar ultima ispreafa, ca să spunem așa, este congresul de anul acesta. Da, congresul de anul acesta este la treia ediție, se numește MEDICS, acronimul este de la Medical International Conference for Students. El a început în 2016, când am fost am venit cu, cu ideea aceasta în, în spiritul tuturor lucrurilor pe care le făcusem până atunci am zis că mă, noi acum ne-am ne făcut așa un, un val de susținere din partea oamenilor, acum putem să ne punem problema să facem o, o chestie și mai mare, cum ar fi congresul și am zis hai să-l facem. Știam fusesem la congrese ale studenților din, din România Și nu neapărat ale studenților și ale societăților, să-i spunem, de oameni mari Și știam că sunt foarte, foarte multe uh, hibe și probleme uh, și lipsuri uh, Pe care le, le au evenimentele organizate, organizate aici Și atunci am spus, ok, hai să îl facem și îl facem noi uh, cum trebuie și nu facem rabat uh, pentru absolut nimic, nu facem compromisuri. Asta, asta a fost uh, ideea de la care am plecat. Uh, am avut, uh, să spunem, norocul de a îl avea ca invitat pe un câștigător al primului Nobel, pe Sir Tim Hunt. Și uh, am fost prima organizație și deocamdată singura organizație de studenți la medicină din România, care a avut așa ceva. În 2016. În 2016. Și a contat. A contat foarte mult, pentru că lumea nu mai a avut să se parte de așa ceva și am avut o, o, o rampă de lansare foarte puternică. Și ne-am ne putut, cum să spun, oamenii au venit la noi natural, mult mai mult. Mai mult. Oamenii adică cine? Numai studenți și Studenți și medici, și, și medici care ne-au ajutat să, să facem evenimentele din cadrul uh, Congresului și așa mai departe, se uitau altfel. A, vine câștigător de Premiul Nobel. Da, haideți să lucrăm, haideți să, să facem. Pe care, apropo, cum l-ați convins? Asta a fost... Uh, am fost într-o excursie, să spunem, cu colegii de la SOMS, la Cluj, uh, unde întâmplătorii era... Săr hand. Hunt iar eu la un moment dat am dispărut dintre colegii mei și am spus eu am treabă și m-am dus și l-am invitat la, la o cafea să stăm de vorbă și am explicat, uitați eu sunt așa, am făcut așa, dorim să facem asta, exact a stat uh, un pic și s-a gândit și era... Prima dată era da, să vedem fi Copății uh, după care i-a plăcut ideea mm. uh, și într-un final și-a scos uh, laptopul și hai să vedem în calendar când uh, aș putea să vin și să nu știu ce și uh, asta a fost uh, mm. uh, în data de uh, el uh, era era disponibil, putea să vină în România și așa am făcut. A fost așadar Mihai Stancu, unul dintre organizatorii celei de-a trei ediții a Medics, Congresul Organizației Științifice a Studenților de la Medicină din România. Mihai Stancu este, de altfel, și invitatul emisiunii Diaspora din această seară. El este absolvent al Facultății de Medicină Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București în prezent este doctorat la Facultatea de Neuroștiințe Sistemice a Universității Ludwig Maximilian din München, Germania, cu o tăză de doctorat care urmărește trei teme mari de cercetare, procesul de mielinizare a neuronilor din sistemul nervos central, starea de coma, creierului și epilepsia. Așadar, diaspora 21 și 10 minute în această seară pe Radio România Cultural. Kiin în cuvinte potrivit la radio romania Cultural. exploratorii lumii de Täytyy olla hyvä. Täytyy olla Sunt Cristina Ghidoveanu și astăzi am invitat în studio o voce de excepție a radioului, care să vă citească impresiile colegului meu, criticul literar Cătălin Badeaghera Costea, despre una dintre raritățile din fantastica românească a ultimilor ani. Bine ai venit, Camelia Stănescu-Ursuleanu! Aș prefera să-mi spui cum mi se spunea în taberele science fiction, Anemona, sau cum am rămas în memoria afectivă a iubitorilor de science fiction, Aelita. Bine v-am găsit, dragi iubitori ai SF-ului. Romanul Omnium Debutul în volum al geneticianului Florin Stanciu este povestea supraviețuirii speciei umane într-o altă parte a Universului, cu ajutorul unei singularități tehnologice, superinteligența artificială, conștientă de sine, care controlează rețeaua nervoasă a civilizației umane înainte de cataclism și găsește soluțiile pentru supraviețuirea de după. Nota personală a lui Florin Stanciu constă în combinația de Hard Science și literatură, eticheta Hard SF, prin care această apocalipsă... Re